BASTERRAK BASTERRAK, Ongi basterrak Kaixo, ONGIETORRI BASTERRAK erratza jora KAISO ONGIETORRI BASTERRAK erratza Gaurkoan, alaitza juriagarrarekin gaude labeko militantea eta labeko ekintza sozialeko kidea KAISO alaitza. Kaixo, Kaixo. Azkaren gogunetan e, Etxe bizitza dago e, gizarteko ardatz bezala, eztaba ardatz bezala, eta horretan ere sartuta dago lab e, sindikatua ekitza, ekintza soziako komunitate, e, komunitatean eta zu bertan zaude berdako kidea zara e, komunitate hori sardan jakin na du. Bueno, Lake ja, behatzigarren e, bueno, biltzar nagusian ikusten duena da, ba, bizitza eta kapitalaren arteko talka horretan, Ja, ez dela bakarrikan e, lan ere muan e, prekarizazio ematen, bai? bizitzako beste delako alorretan ere ba, bueno, gero eta prekari, e, prekarizatuagoak garela, pobratze prozesu batean sartuta gaudela, eta horri aurre egiteko, e, eta sindikalismo barri batean tz, e, pausoak ematen azteko, bueno, ekintza sozialeko egitura sortzen du, ezta. Bueno, egitura horretan e, ikusten dena da, ba, ba, lantokitan borroka egiteaz gain, kaleetan eta gure bizitzako beste helorretan ere ba, bueno, ba, indarrak arri behar direla eta horre ere ba, borrokake bultzatu behar ditugula. Ba, bueno, gure bizitza bizitza edo piskat hori ba, aldarrekatuz eta bueno, ba, bilbide bat egiten hasten da, eh? Argi dago sindikatuak ere arlo e, asko mugitzen garela, eh? Gure kontaktuak eta, eta aliantzak e, badirela, bai? Gorbea karta sozialeko edo eskubide sozialen karta bai sortu zela be bai eh 2008 sortzeko krisialdia ta gero erantzuna emoteko bezala, baina, bueno, laben barnean, ba, bai egiten da, ausunarketa prozesu hori, eta, bueno, sindikalismo berri batez sortzen aian, ba, borroka zoso sindikala sustatzearen nahi hori, ez? Eta horrela sortzen da, bueno, gure egitura, egin laben barruan, ez? Gero, hortikan, ba, bueno, ibilbida bat izan dugu, hau ja duela behatzigarren kongresua, e, duela sei bat urte izan zen, Eta horre, bueno, hibilbide batzuk egin dugu, baina hausnarketa prozesu horretan ikusten dugu ba, bueno, gure afiliazioarekin eta gure base sozial horrekin tresna batzuk erraztu beharko genituela bizitzako beste alorretan borrokak hauspotzeko, ez? Eta horregatik, ba, bueno, ba, ekintza sozialeko komunitatea e, sortzen dugu e, bueno, orkespen ofiziala izan zen 2000 eta bateko abenduan. Eta, bueno, ba, hori da lan e, esa esa mesala, está lan eremuetan eh borrokatzeaz gain, ba bueno, beste eremu ere batzuk ere lantzen lantzenaan eta gure afiliazioari ba errastea, ba, bueno, beste esparru batzuetan ere borrokatzeko. Ez da, bueno, badakigu horren engogunetan etxe bizitza eta bai da asken aldian etxe bizitza gaiak hartu dela sentralitate hondia eta bueno, gukor ikusten duguna da, e, bueno, gai ezberdinak jorratu aldirala, ez? Etxe-bizitzaren kasuan e, ikusten dugu bizitza duinak edo bizi proiektuak sortzeko oinarrizko eskubidea dela. Etxe-bizitzarik gabe ezin dugu gure bizitza proiektua berdan ba, bezela edo duintasunean garatu. Eta hor bueno, ikusten dugu borrokarako lanlerro interesgarri bat. Azken urte eta urte hauetan e, e, ikusi da ere bai sortu direla etxe sindikatu asko. Bai, Euskal, Euskal Herrian eta baita ere, e, ba bueno, estatu maiako beste hiri eta herrialde batzuetan eta hor bai egon zaun salto kualitatibo bat e, 2008ko urtean edo krisiaren edo ladrilloaren boom horretan, igual Euskal Herrian ez, ez dugu bizi izan hori e, ain gertu, baina bueno, ba, estatu maiako beste leku batzuetan bai eta bai izan san, ba, bueno, hipotekak ordaindu ezin zituztenen etxe gabetzeak, da. Baina, e, bueno, kapitalak eginduena da, ba, ikusi duena da, alokairuarekin eta e, turismora e, bidiratutako alokairuarekin beste negozio nitxo bat e, aurkitzea, e, aurkitu du, eta, bueno, behor, ba, nik uste dute etxe bizitza mer gero eta merka entelizatutuagoa dagoela, eta, bueno, ba, etxe gabetzea keraia ez dira la hipotekako ordeindu baizik eta alokairua ordeindu esintuzulako, edo, e, beste lako arazo bat zuen gaitik, ez? Eta bueno, hor ikusten dugu, e, ideia ez da laben barruan etxe bizitzat sindikatu bat lantzea, baina bai abiatu genuen duela urtebete baino gehiago, kampainatxo bat gitxienez gure aldarriak sozializatzeko. Eta, ba, bueno, ba, aldo gunenean, e, ba, bueno, bagabiltza, gure komunitatea, gure afiliazioa, apur bat ere, bagai horretan implikatzen. Eta horreko astean, ekainaren, ba bueno, ekainaren batean, antolatu zenuten zuagon zinean, e moderatzaileek gisa edo, antolatu ze, zenuten holako hitzaldi bat, bi maizterrene sindikatuekin bat, eta da, zet, e, Bilboko Alde sindikatua, eta ma, ez da, Madrilekoa, Madrileko maizterrene sindikatu. E, nola ditzen gara itzaldi honetara? Hau da, nola sortzen duzu esare hori, Harremanak e, sortze, e, e, sortzeko eta geroa elkartu eta itzaldiak emon edo leo, bestelako karralanak egiteko. Uh -huh. Bueno, ikusten duguna da, e, bueno, etxibizitzako sindikatuak ere, ba, bueno, gero eta gehiago direla, interesatzen zaigu ere, e, barne maian nola antolatzen dira, eta egia da oso antzeko antolatzen direla e, bueno, sindikatu laboralaren struktura antzeko edo pareko, bai? Eta da ikuste apur bat, ba, euren, euren egin beharra, euren, bueno, euren ekintza tza zehartan datzen, e, nola antolatzen diran, zerra elkar baratu aldogun elkarrekin, ez, nora elkar elikatu alditugun e, bueno, gure balia bideak. Eta apur bat, hortikan ba, izan zen, bideratzea itzaldi bat, euren erreletatea ezagutzeko, E kasuan ba hiri bueno, handi bat da eta bueno, bera, e, bertan araso batzuk izango dituzte, azet e, bueno, maia edo lokalago edo txikiago batean mugitzen da eta bestelako e, esparru, bate, e, esparru baten borrokatzen du eta ba bueno, igual eredu esberdinak dira, baina ikusteko, es, nola antolatzen diren eta nola elkarrele lan egin aldugun edo sela aliantza mota sortu aldiren. Horein, aliantza bat okazue, maesterren edo etxe bizitza sindikatuekin, hola egonkorra? Ez, ez, ez da egonkorra, eh, pakotzak bere autonomia e, izan behar duela uste dugu, eta ez da bakarriko orain antolatutako itzaldi, itzaldi hauek duela bihile apirillen ere, bueno, Bartzelonako beste sindikatu bat ere gombidatu genuen, Orduan duan, e, Eiruñean eta Donostien egin dituen itzaldiantzekoak, eta bingoa Madrikoekin egin duguna gazta eta eta bilgones. Eh? Eta ideia berdinakina, apur bat gube bai, barne formakuntza bezala hartu izan dugu bueno, itzaldi hauek. Jakitzeko, ba, bueno, zeintzu diran beraien lanlerroak, zeintzu diran zen beraien helburuak nola antolatzen diren. Eta pizkat, ba, bueno, ikusteko edo e, gure jendea ere ere kartseko borroka horretara. E, ja, bukatzen joateko, bai. Zeintzu e, dira... Ekitza sozialeko komunitate horren bestelako ardatzak. Hau da bat da etxe bizitza, orain no? txeditzen duguna, baina ze beste dago. Bai, orokorrean e, nahiko zabalik dago, ez? E, azkenen guk ikusten duguna da, e, arazo laboralak, arazo sozialekin e, lotzea, ez da? Aziera batean, markatu genituen e, lan lerro, izan ziren bat etxe bizitza, bestea arrasakeria, eta hirugarrena izango litzake e, e, e, krisieko soziala, bai? Osa, berak, bueno, ekologismoaren, e, ekologismoaren baita, nez? Ekusten dugu gaur egun, ba, krisian izkoitz batean bizigarela, hainbat dirala, e, bueno, krisi global honetan e, borrokatu behar ditugun esparruak, eta, bueno, gutxi gora bera, irulan lerro horrek markatu genituen, bai? Esan besala, azi berri gaude, komunitate hau abiatu daitu dugu, eta azi berri gaude, eta ikusiko dugu gero hori nola materializatzen den hobeto eta e, non jarriko dugun nintarro gehiago da gutxiago, ez da? Baina izan daiteke baita ere, ba, ikusten dugun besala, gerota, e, bueno, krizionetan, zerbitzu e, publikoak ere, gerota privatizazduagoak dira, es? Horten e, ere, beste mercantilizazio batean ematen ari da, izan daiteke hemen e, osasungintza, es? Edo osakidetzaren desmantilizazioa. Eta hor duan, hor ba, bueno, ikusten duguna da, e, karo, langiliek, beraien lan baldinzen gati e, borrokatzen duten bezala, ba, alde soziala edo bueno, gizarte sozialak ere pizkat e, borrokatu behar duela, ez? erabiltzaile bezala edo bentsat ba, gure eskubide horrek e, e, mantendu alizateko eta hobetzeko. Ez, ez justo kontrakkoa geratzeko. Eta bueno, bere zirekita dago, eta bueno, ba, e, kasuan kasu edo egorearen arabera, gai bat edo beste bat jorratu dezakegu. Gindatu bat edo kuriositate bat. Sartzen dunean ekologismoaren e krizia, zara jauze eko-sosiala? E ez orren e, beste, jauze eko-sosiala ez da labeko zean da eragiledo esparru bat, eh? hori bai da gehiago, ba, bueno, ego euskal herrian ekologismoa auspotzeko sortu nahi den, ba, bueno, beste tresna bat, bai? baina ez dago sartuta laben barruan eta, baina, bueno, horrek usten duguna da, e, krisi anizko hitz honetan, bai, e, bueno, krisi ekosoziala e, gainean dagula, eta, bueno, bai, da bera, sistema bera, e, oinarritu da, askunde ekonomiko batean, eta, e, hau da, planeta edo biosfera limitatu batean, edo baliabide limitatu da gozien e, e, dagonean, eta, bueno, horrek, ba, ekarreko ditu, eragin asko lan munduan ere bai, bai, eta hori e, sindikal gintzan, Bueno, bagabiltza hori lantzen ere, lan postupillo bat galduko dira e, urrengo urteetan, urrengo hamarkadetan, ba, bueno, transformazio edo transformazio batez sortuko da industrian batez ere, eta, bueno, eta neiduguna da, pizkatxo bat guri trezatzen zaiguna da labetik, ba, bueno, ba, gaio hori pizkate jorratzea, e, langileak e, izatea e, aktibo, edo sujeto aktiboak aldaketa hori eman alizateko, eta aldaketa esaten dugunean, ba, neiduguna eskatzen duguna da, transizioeko sozial justu bat, bai, Ba bueno, eta horre gausa pentsatu beharko dira. Orduan, laben barruan lanildo bezala esia bakarrik soziala baixik eta eh, politikoki Bueno, ikusten duguna da ba, e, eraldaketa lan munduaren eraldaketa horretan ba, langileak izan behar dirala e, sujetu aktiboak eta beraiekin batera e, landu behar dirala ba, eraldaketa hori ez? eta hor sartuko leitzakebe bai ba, azteko jardunaldiaren murrizketa haberastasunaren banaketa, zaintza lanen banaketa, bai, osa oso krisi ekosoziala, da krisi globala eta beste krisi guztiak ere bere gain hartzen dituenak ez e, danak daudelako elkarlotuta eta ikuspegi sistemiko edo global batetik E, begiratu behar dugulako. Bale, ba, honetan sitzik teko deituko izugu bestegun baten, animatzen bazara. Hau, guztura etorreko netzake horretan sitzegitera. Bale, ba, mila eskera eta urren gora arte. Zuri, eskarkasko...